58. A konyhában szöszmötölt Szabó bácsi, s közben elejtett egy bögrét. A csörömpölésre Icu dugta a szobából a kócos ámos fejét. Mi történt, apukám? Ügyetlenkedtem, Icukám. Elejtettem a kávés bögrét. Tessék hagyni, majd én összesöpröm? Hol az anyú? Nem tudom. Én már reggel hétkor elmentem Bondiékhoz. Irén telefonált, hogy az egyik szobájukban leszakadt a redőny, és manapság olyan nehéz iparost kapni. – Főleg injen iparost, mint a papa? – hajd kislányom, miért ne segítsek nekik? Nyugdíjas vagyok, szerszám is akad itthon. Várj csak, megmelegítem a kávédat. Icu mosolyogva leintette az édesapját. – Ugyanapuka, tessék hagyni? Nem szeretem én, ha kiszolgálnak. Te csak pihenj minél többet. Csak tudnám, anyát hová tette az árpakávét. Abba a dobozba, amire bors van írva. Asszonyi logika. Boldogult anyámnál ez nem fordult elő. Igaz, az ő konyhájában csak két doboz volt. Só és paprika. Cukrot is csak ritkán tartottunk. Hol lehet, anyu? Töprengett A boltból már hazaért volna. Régen el kellett, hogy menjen, nyolc előtt. Honnan tetszik tudni? Hiszen apu hétkor elment bandiékhoz. Honnan kislányom, hogy a postás már nem találta itthon. Nálunk pedig a postás nyolc és negyed-kilenc között fordul elő. Ezt a cédulát hagyta az ajtón. Icu elsápadt az izgalomtól, amíg a cédulát olvasta. Szabó, Ilona, Lapály utca 27 per B., Ajánlott küldemény kézbesítését megkíséreltem. Átvehető a 62 es számú hivatalban. Hol ez a 62 kettes apu? A nyugatinál. Ajánlott levelem van. Az egyetem. Mostanában esedékes az értesítés. Megyek a nyugatiba, csak magamra kapok valamit. Megcsörrent a telefon. Tessék fölvenni? Icuk kirohant a fürdőszobába. Szabó bácsi pedig felvette a kagylót. A telefonban Jutka jelentkezett, Icu barátnője. Csokolom, Szabó bácsi, Icu otthon van? Szervusz, kislány, fél lábbal még igen? Kikiabált Icunak, de az már jött is rohanva. Szervusz, Jutka! Szevasz, te, Icu! Azért hívlak, hogy menjünk ma el a kizbe, és kérdezzük meg, hogy mikor akarnak bennünket táborba küldeni. Jó, hogy hívtál, Jutkám, de nekem most nagyon sürgős dolgom van. Ajánlott levelet kaptam, és érte kell mennem a postára. Miért nem hagyta ott a postás? Mert más nem volt itthon, én meg mélyen aludtam, hiába csengetett. Tudod, mi, Ticu, bemegyek a kizbe, és megkérdezem mind a kettőnk beosztását. Köszi, angyal vagy, találkozunk 11-kor, de hol? A nyugatinál, a posta előtt. Szervusz, megszólalt az ajtócsengő. Szabó bácsi ment ajtót nyitni. No, itt van az anyád! Az ajtóban azonban nem Szabó néni, hanem a házmester állt. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, házmester szaktárs! Kerüljön beljebb és tegye le magát! Mi áradban? A házmester ugyancsak hivatalos hangon beszélt. A lakóbizottság helyettes elnökéhez jöttem. – Arról van szó, hogy a házlakói panaszkodtak erre a Péterire. – Az ongura miatt? – kérdezte Szabó bácsi. – Azt már megszokták. Más itt a panasz. – Mióta folyik a tatarozás, ez a Péteri mindenütt kiügyeskedi magának az elsőbséget. Úgy fest a dolog, mintha ő lenne itt a legfontosabb lakó. – Hát, ha mindent ő kap elsőnek, akkor nyilván ő a legfontosabb. Azt tessék nekem megmondani, hogy mi az oka, hogy az iparosok szinte a kezéből lesznek, mint a galambok. Mivel leteti őket? Szabó bácsi fanyarul elmosolyodott. Gondolom pénzzel. Felborítja az egész tatarozási tervet. Malakók zúgolódnak. Van, aki most készül nyaralni, a zsebében a beutaló, és itt rostokolhat, mert az iparosok mind Péteri lakásában nyüzsögnek. – Ez ügyben zavarom, Szabó Elftárs. Rendben van, beszélek vele. – Köszönöm a lakótársak nevében. Icú felöltözve robbant ki a fürdőszobából. – Csókolom, apukám, jó napot kívánok! – Kisztihend. – Szabó bácsi mosolygós képpel magyarázza. – Nagyon siet a kislányom, talán most tudja meg, hogy felvették-e az egyetemre. – Pökjön utána háromszor, hogy szerencsével járjon. Babonaság? Nem babonaság ez, Szabó elftárs. ki van már próbálva. Hát akkor pögdössön meg engem is, hogy szerencsével járjak ennél a Péterinél. A házmester fölényesen legyintett. Há, kérem, minek az? Pénz ellen semmiféle babonaságnak nincs foganatja. Alig húzta ki a lábát a lakásból, a házmester, megérkezett Szabó néni. Alig titkolhatta fáradtságát, mert az arcára volt írva, és meglátszott a járásán is. Szabó bácsi szigorúan fogadta. – Hol voltál, mama? Azt mondd meg nekem! Szabó néni zavartan magyarázkodott. – Hát, a boltban meg erre-arra. Egy kicsit beszélgettünk az asszonyokkal a lehel piacon. Hiszen Semmit sem hoztál, te nem voltál a lehel piacon mama? Jaj, olyan vagy, mint egy vizsgáló bíró. Nem szeretem ezeket a titkos útjaidat. Hol voltál? Zuglóban, Kirándultál, vagy tanulmányoztad a zuglói villamos közlekedését? Vagy egyszerűen kíváncsi voltál az új róna utcai lakótelepre? Nem vagyok kíváncsi, de azért megnéztem. Végiggyalogam. Micsoda szép hely? Ha egyszer egy ilyen palotának az üvegajtajára kitennék a táblát, doktor Szabó Ilona, orvos, vajon lesz-e orvos a lányunkból? Majd elválik. Te nem vagy ideges miatta? Szabó bácsi elkomolyodott. Én olyan izgatott vagyok, hogy amikor Icu megkapta az értesítést az ajánlott levéről, nekiálltam beretválkozni, de csak a végén vettem észre, hogy a beretva hátával húztam le a szappont, s nem az élével. Szabó néni elnevette magát. Ahhoz képest elég csinos vagy. Ne hízeleg nekem, hanem azt mondd meg, hol jártál. Zuglóban, bizonyos kemeneséknél. Kik azok, és mit akartál náluk? Egy kis pénzt keresni. A vasárnapi népszavában olvastam, hogy sok gyermekes család megvízható asszonyt keres a gyerekek mellé. Miért nem adják a gyerekeket napközibe, bölcsödébe? Mert annyian vannak a kemenes gyerekek, hogy részükre egy új intézetet kéne alapítani. Ha a gyerek, a férj és a feleség dolgozik, a nagymama meg a tavasszal meghalt. nagymamát keresnek. És te elvállaltad? Szabó néni lehajtott fejjel tette meg a beismerő vallomását. Elvállaltam. Szabó bácsi rámordult a feleségére. Akkor most leülsz és írsz nekik egy levelező lapot, hogy meggondoltad magad? Még se vállalod? Mit gondolnának rólam? Mindenki azt gondol, amit akar. Én azt gondolom, hogy neked itt hona helyed. És ha icut felveszik az egyetemre, akkor még nagyobb szükség lesz rád, mint eddig. De a pénz, papa! Semmi, de papa! Nézd a tükörbe! Holt fáradtnak látszol? Pedig csak kimentél zúglóba, és hazajöttél. Fél óráig cipeltem a legkisebb gyereküket. Na látod, állapította meg nagybölcsen Szabó bácsi. Pihenj le, mama, én meg megyek Péteri úrhoz fejet mosni. Icu mikorra jön haza? Nem tudom, tizenegykor találkoznak jutkával a nyugatinál, a pósta előtt. Szervusz, mama, pihenj. Szervusz, papa, siess haza. Ahogy Szabó bácsi kilépett a lakásból, abban a pillanatban megszólalt a telefon. Halász Feri jelentkezett. Csókolom Szabónéni. Icu! Szervusz, Ferikém! Elment a postára, mert ajánlott levelet kapott. Sem én, sem az öreg nem voltunk itthon, amikor a postás itt járt, ő meg mélyen aludt. Nem hagyott üzenetet? Én csak annyit tudok, Ferikém, hogy tizenegykor találkoznak a jutkával a nyugatinál a posta előtt. Tessék már adni egy pillanatra szabó bácsit. Oda át van Péteréknél. Talán a művészúr gyakorlását hallgatja? Nem gyakorol az, fiam, csönd van. Talán a művészúr is elment a postára? Ne képzelődj, fiam, az én cukám olyan hűséges hozzád, hogyha telennél olyan hűséges, szobrot kapnál a várnál. Szabó néni visszavágása leforrászta halászt. Én azért oda megyek tizenegyre a posta elé. Látod, ennek biztos örül majd icu is. És ha minden rendben lesz, akkor elviszem este Itsu-t vacsorázni valami jó helyre. Kaptam egy kis váratlan prémiumot. Megünnepeljük a doktor kisasszonyt. A proféta szóljon belőled, fiam! Péteri Béla lakásában szembenült egymással Péteri és Szabó bácsi. A hangulat fagypont alatt volt. Péteri kimérten válaszolgatott Szabó bácsinak, aki szokása szerint higgadtan beszélt, de a hangjában volt egy olyan árnyalat, ami arra figyelmeztette Péterit, hogy a lakóbizottsági elnök helyettes nem udvariassági látogatásra jött. Én abban nem találok semmi különöset, Tisztelt lakóbizottsági elnök helyettes elvtárs, hogy a ház tatarozásával kapcsolatban bizonyos munkálatokat nálam hamarabb végeznek el, mint másut. Valakinek elsőnek is kell lennie. De nem a második rovására. Nem látom be, hogy ezáltal a lakók közül valaki is károsodnék. Az bizony károsodik, akinek lejár az üdülő beutalása, ha lakását megkésve tatarozzák. Ha meg elmegy és zárva marad a lakása, akkor azáltal károsodik, hogy nem renoválnak nála. Péteri magabiztos fölénnyel vágta oda a választ. Kinek, kinek a maga baja? Szabó bácsi komoran felsóhajtott. Hát látja, Péteri úr, ez a baj. Micsoda? Ez, hogy kinek, kinek a maga baja? Ha jól gondolom, ön azt kívánja tőlem, hogy az én fejem fájjon a mások baja miatt. Nem értem. Én is arra gyanakszom, Péteri úr, hogy maga keveset ért az egészből. Maga tisztességes, jó szándékú ember. Kiderült ez már annál az ügynél is, amikor a maga kezéhez nem tapadt egy szem kristálycukor sem abból, ami a minnyájunké. Köszönöm, hogy elismeri. Szívesen elismerek én mindent, ami jó magában, Péteri úr. A készséget, a segítségét, a szorgalmát, de van, amit nem tudok elismerni. Például? Vetette oda kihívó arca a Péteri. Szabó bácsi türelmesen folytatta. Nézze csak, Péteri úr, maga fűszeres volt a régi világban. Sohasem sem tagadtam. Látja, az szép vonás magában, hogy őszinte. Kis fűszeres volt, de azért elég jól élt. Bár az is biztos, hogy keményen dolgozott. De hogyan? Na is! Hogyan? Úgy, hogy mindig igyekezett szertenni előnyre a mások rovására. És ez még ma is a csontjaiban van. Nem hibáztatom érte. Maga még mindig azt hiszi, hogy az egyik ember csak úgy tud érvényesülni, ha a másikat a viza lányomja. Ön tehát helyteleníti, amikor néhány forint borralóval elintézem, hogy az én lakásomat hamarabb fessék át. Szabó bácsi mély megértéssel bólintott. Pontosan ezt akartam mondani. Tehát ez bűn? Nem mondanám bűnnek. Hiba, maradi felfogás, rossz szokás. Maga Péteri úr látszólag iparkodik lépést tartani az élettel, maga elolvassa az újságokat, megtanult néhány kifejezést, felszólal a termelési értekezleten a békegyülésen. Fejlődök, kérem, vagy tilos? Dehogy tilos, sőt, örvendetes de nem méltó magához, ha régi módszerekkel szerez előnyöket a mások rovására. Ha így folytatja, még elrestellem magam. Nem is lenne baj, ha kicsit erestelkedne és változtatna a dolgain. Tudom, nem szeretné, ha a legközelebbi lakógyűlésen felállna valaki, és elmondaná, hogy vesztegetéssel és borravalóval előnyöket biztosított magának. Ez az illető maga lenne? Nem. Ha ez lenne a szándékom, nem jöttem volna át. De megmondom, hogy ez nincs rendben. Megértjük mi egymást így is. Péteri csöndes, tűnődő hangon válaszolt. Azt hiszem. Mert látja, ezen múlik minden, hogy az emberek megértsék egymást. Aki már a szép szóból is megérti, hogy hibázott, az már egy grádítsa a fejjebb lépett. Majd meglátja, mindjárt másként néznek magára. Népszerű ember lesz, akinek azt mondják, ez a Péteri közénk tartozik. Péterinek gyanúsan megcsillant a szeme. Furcsán hat, de én mindig arra vágyódtam, hogy az emberek azt mondják, ez a Péteri közénk tartozik. De én Péteri vagyok, a volt fűszeres, pedig szeretnék valahová tartozni, valami bizalmat kapni az emberektől, valamit tenni értük, hogy tetszik érteni. Értem mondta Szabó bácsi barátian, és van egy ötletem. A tatarozás után ezt a rondagazos szemetes grundot itt a ház mellett társadalmi munkában szeretnénk parkosítani, de nem borravalóval, szép szóval. Vállalná? Én kérem, olyan parkot építek. Pardon, építünk, hogy a Margit sziget ahhoz képest kopár sivatag. Egy szahara kérem. Az ügyvédi iroda elég sivár volt. Nagy íróasztal mellett egy kisebb-alacsonyabb asztal írógéppel, a falak mellett álványok tele könyvekkel és iratkötegekkel. Az íróasztallal szem közt két nagy fotel. Ezekben ült Angéla és Laci. Angéla elfogódottan gyűrögetett egy levelet a kezében, alig tudott megszólalni. Levelet kaptunk az ügyvéd úrtól, hogy keressük fel, nagyon örülök, hogy most jöttek, mert egy óra múlva tárgyalásom lesz a Markó utcában. Laci izgatottan előrehajolt. Kitűzték a miénkét is, ügyvéd úr. Azért hivattam önt, asszonyom, hogy megbeszéljünk egy fordulatot, amely, hogy úgy mondjam, kedvezőtlen kilátásokat teremtett a házassági bontóper kimenetelét illetően. Angéla nem mert rákérdezni, nem merte kiejteni a férje nevét. Laci elfehéredett arccal szólalt meg. Visszavonta a szavát? Hamar kitalálták. Vágner úr megtudta, hogy önt asszonyom, én képviselem, és eljött hozzám. Mit mondott? kérdezte Angéla sírós hangon. Tudja is ő, hogy mit beszél, biztosan részeg volt. Az ügyvéd megrázta a fejét. Színjózan volt. Mégis mit akart? Azt akarta, hogy álljunk el a bontókeresettől. Azt mondta, megbánta eddigi magatartását, életmódját, hogy szereti magát asszonyom, és ragaszkodik a gyerekéhez. Laci ingerültem megszólalt. Sem a felesége, sem a gyereke nem ragaszkodik hozzá. Bocsánat, fordult az ügyvéd Lacihoz. Ön milyen címen nyilatkozik? A vőlegényem, mondta angéla. Kérem, én az ön vagyok, asszonyom, mondta hangsúlyozottan az ügyvéd. Kötelességem önnek mindent őszintén és becsületesen feltárni. Önök együtt élnek? Nem csinálunk titkot belőle, mondta Laci. Szeretjük egymást, és a vállás kimondása után összeházasodunk. És a gyermek? A fiamra igény tartok, mondta hevesen Angéla. Az apja rossz hatással volt rá, talán annak is ő volt az oka, hogy rossz társaságba keveredett és elbújdosott. Ma gyerek hallani sem akar az apjáról. Engem viszont úgy szeret, mint a én lennék az apja. A legjobb viszonyban vagyunk egymással. Én ezt emberileg tökéletesen megértem. Valószínű, hogy önök igen jó házasságban élnek majd, ha módjuk lesz összeházasodni. Angéla szája széle elfehéredett. Lehetséges, hogy nem? Én kötelességszerűen tájékoztatom önöket a fejleményekről. A férje itt volt, asszonyom, sírt, fenyegetőzött és könyörgött. Mindig ezt csinálta előbb sírt, azután ütött. Nem megyek vissza hozzá. De ha a férje bebizonyítja a bíróság előtt, hogy megjavult és hajlandó helyreállítani a házassági életközösséget, akkor. Laci aggódó hangon közbeszólt. Akkor? Nehézségeket okozott. Önök most házasságon kívüli viszonyban élnek egymással. Tudom, hogy szeretik egymást, és becsületes házasságra törekednek, de a férjnek joga van bizonyítani, hogy ez az életforma nem válik a gyermek javára. Joga van bizonyítani, de nincs módja. Lacitól soha egy rossz szót nem hallott a gyerek. Nálunk egy durva hang még nem hangzott el. Ez nem válik a gyerek javára? Mit tanácsol, ügyvéd úr? Próbáljanak meg vele beszélni, nekem az az érzésem, hogy csak az indulat hozta hozzám, bár józan volt. Olyankor még rosszabb, ha nem iszik. Majd én beszélek vele, mondta higgadtan Laci. Megint összekaptok? Ne félj, én nyugodt leszek. Tartsanak ki a bontó kereset mellett, javasolta az ügyvéd. És legyen okos a férjel, tapogassa ki, hogy mit akar, Igyekezzenek vele minél előbb dűlőre jutni, mert nem szeretném, ha ott a tárgyalásom fordítana egyet a köpönyegen. Miért? Mikor lehet szó tárgyalásról? Gondolom, októberben. A nyugatinál a hivatal előtt ácsorgott ticú. Meglátta a közelgő jutkát, aki éppen leszállt a villamosról. Messziről integetett neki, s amikor barátnője odaért, összecsókolóztak. – Mi van a levélben? – kérdezte Jutka, legalább olyan izgalommal, mintha róla lenne szó. – Még nem voltam benne postán, ismerte beicu zavartan. – Téged nem érdekel a levél? Mi nő vagy? Hát, ha az egyetemről jött. – Jutkám, bevallom neked, majd meghalok az idegességtől. Már fél órája állok itt, de nem mertem bemenni a levélért. Hát akkor gyere! Jutka megragadta Icu kezét és húzta a bejárat felé. Icu azonban kiszabadította magát. Nem, nem, előbb mondd el, mi volt a kizben? Tényleg érdekel, vagy csak az időt húzod? Érdekel, mondta idegesen Icu. Hát akkor vedd tudomásul, hogy szombaton indulunk a táborba. Már azt hittem, kifelejtettek bennünket. Majdnem. Valahol elfeküdt a jelentkezésünk, de én kiástam, és mindent elintéztem. Szombaton indulunk fonyódra, a Balaton nagybereki állami gazdaságba megyünk gyümölcsöt szedni. Azt is elintéztem, hogy sátortársak legyünk. Ne borulj a nyakamba, mert erre a céra itt van a vőlegényed. Szervusz, Icuka! Kezit csókolom. Szervusz, Ferikém! Fogadta Icu. Ugye, ismered a legjobb barátnőmet? Nem emlékszem. Halász Ferenc vagyok. Jutka vagyok. Látásból már ismerem. A Palatinuszon találkoztunk. Bocsássom meg, elfelejtettem, mondta kisér zavartan a férfi, aztán türelmetlenül faggatta icut. Icukám, mi van a levélben? Még nem tudom. Megvártam Jutkát, aki most jött a hírrel, hogy szombaton megyünk fonyódra. Nyaralni. Gyümölcsöt szedni. Menj már a levélért. Biztatta türelmetlenül Jutka is. Kiböki a kíváncsiság az oldalamat? Halász lovagiasan ajánlkozott. Majd én bemegyek veled. Nem engedem, tiltakozott viharosan Anicu. Miért nem? csodálkozott Feri. Mert ha rossz hírt kapok, elbőgöm magam, és akkor nagyon csúnya vagyok. Várj meg bennünket valahol Ferikém. Rendben van, a Szabária presszóban leszek. Rendelek három óriási sarokháztortát. Jó, mondta Icu meghatottan. És köszönöm, hogy eljöttél. Nagyon jól esett. Szervusz! Szabó néni Ujongó örömmel köszöntötte Lacit és Angélát, akik váratlanul beállítottak a Lapály utcába. Na hát, Lacikám, ez aztán a kellemes meglepetés. Hétköznap délután? Mit hétköznap? Lehet, hogy ez lesz a legnagyobb ünnep a család történetében. Icu ma valószínűleg megtudja, hogy felvették-e az egyetemre. Igen, örvendezett Laci. Akkor jókor jöttünk. Hát nálatok mi újság, gyerekek? Köszönöm, megvagyunk, mondta Angéla egy kis zavarral. Ügyvédnél voltunk. Talán már kitűzték a tárgyalást? Jaj, de boldog leszek, ha látlak kijönni benneteket, az anyakönyvezetőtől. Én nagyon kellemesen csalódtam benned, Angélám. Köszönöm, mama. Ne köszönt, hanem arról beszélj, miért voltatok az ügyvédnél. Az ügyvéd levelet írt, hogy keressem fel. Én meg elmentem Angélával. Sajnos Zsiga is felkereste az ügyvédet. Ajaj, az nem jó. Az ügyvéd is hangoztatta, hogy Zsiga, ha kedve tartja, kellemetlenkedhet a bíróságon. Elúszhatja az időt, még meg is nyerheti a pert, de én azt hiszem, nem ez a célja. Ha nem? kérdezte izgatottan szabóni. Pénz! Pénz! És nincs pénzed, ugye, fiam? Van egy kevés pénzem, mama, erről szerettünk volna beszélni. Azért jöttünk, hogy tanácsot kérjünk, mondta elfogódottan Angéla. Jól tettétek, gyerekeim? Mit csináljunk? Leüljünk tárgyalni zsigával, vagy ne? Te semmi esetre sem ülhetsz levele lányom, legfeljebb Laci? Angéla magyarázkodni kezdett. Az a kérdés, hogy adjunk-e valamit egyáltalán. Ismerem zsiga jellemét, ki tudja, meddig zsaró bennünket, ha egyszer kötélnek álltunk. Szabó néni gyakorlati ésszel gondolkodott. A válló pernél tovább nem tud, akkor aztán vége? De én eddig se akarom elhúzni, heveskedett Laci. Most van egy kis mellékesem az oktatásból, de avval a pénzzel más célom volt. És azt a pénzt arra szántam, hogy visszafizessem az adósságom Bandinak, azután magukat is támogatni szeretném, ha nem is nagy összeggel. Szabó néni közbevágott. Miattunk ne fájjon a fejetek, édes gyerekeim. Megélünk mi az apád nyugdíjából. Végszóra lépett be Szabó bácsi, az asszony mindjárt neki szegezte a kérdést. Igaz, papa? Ha te mondod, akkor szentírás. Miről van szó? Hogy megélünk a nyugdíjadból. Azért akartál elmenni nagymamának Zuglóba? Szabú néni bosszusan legyintett. Kínos volt a téma a gyerekek előtt. Laci azonban elkapta Szabó bácsi megjegyzését, és rákérdezett. Mi van Zuglóval? Anyátok elszegődött pótnagymamának egy zuglói családhoz, hogy egy kis pénzt keressen, ám én lefújtam, de gondolom nem erről beszélgettetek. Tanácsot kérni jöttek a gyerekek, s én meg is adtam nekik. Fogadjátok meg az ellenkezőjét, és beválik. Szabó néni elnevette magát. Ne egy papa, inkább ahhoz szólj hozzá, hogy az a zsiga zsarolni próbálja a gyerekeket. Dutyiba vele, a zsarolók odavalók. Még nem zsarolt, csak tárgyalni akar. Leüljek vele, apám. Abból még nem lehet semmi rossz. Aggályoskodva szólalt meg Angéla. De főleg pénzről van szó, azt hiszem pénzt akar. Pénzt? Milyen jogon? Talán úgy gondolja, hogy a fájdalomdíj jár neki. Kitelik egy ilyen cinikus frátertől? Elég szépen keresünk ketten, mondta Angéla. Lacinak mellékese is van. Szeretnénk a mamáékat is segíteni. Szabó bácsi határozottan, szigorúan tiltakozott. Köszönjük, kedves lányom. Bondinak is megmondtuk, mert az is evvel jött. Köszönjük, hogy gondoltatok erre, de nem szorulunk rá. Megélünk mi apátok nyugdíjából, csak itt szeretném egy kicsit szebben öltöztetni. Szabó bácsi erélyesen leintette a feleségét. Arra nincs valami nagy szükség, Icu nem panaszkodhat. Laci is helyeselt. Ami azt illeti, szépen öltözik. Szabó bácsi a homlokára ütött. Erről jut eszembe, mama. Hová tetted azt az ezer forintot, amit Bandi adott a nyaralásunkra? Mikor volt az már? Icunak abból vettem a cipőt, meg neked is adtam, amikor horgászni voltál tasson. Pár forintot el is tettem, jó, ha van tartalék. Szabó bácsi egy kicsit ingerült lett. Hát ez az. Látjátok, törpe tűsarkú cipő, 390 forintért. Ezért nincs pénze soha a mamának. Angéla enyhíteni próbálta hangulaton. Szépen öltöznek ma a lányok. Túl szépen, lányom, majd elrepülnek, úgy öltöznek az utcára, mint a csupa gróf kisasszony járna iskolába, hivatalba, gyárba. Jól van ez így, édesapám? Persze, de az árát valakinek meg kell keresni. Öltözzenek, de ne flancoljanak. A vitát elvágta az ajtó csengő hangja. Szabó néni úgy pattant fel, mint egy ifjasszony. Ez icu lesz, most mindent megtudunk. Valóban icu jött. De az arcáról nem tükröződött valami viharos boldogság. – Mi van, kislányom? – kérdezte Szabó néni szorongó hangon. – Mi lenne? Szép idő van. Szervusztok! – Felvettek? – Igen, a kis nyári táborába. Szombaton indulunk fonyódra gyümölcsöt szedni. – Ez volt az ajánlott levélben? – kérdezte Szabó bácsi. Icu egyszerre elsírta magát, és leroskadt egy székre. Nem, nem ez volt, nem vettek fel az egyetemre. Szabó néni is sírással küszködött, de tartotta magát, hogy megkérdezze. Nem feleltél meg? A vizsga eredményem jó volt, de helyhiány miatt nem vettek fel. Szabó bácsinak is gyanusan reszelt a torka, amikor vígasztalni próbálta a csöndes szipogó lányát. Ne sírj, mással is megesett. Majd elmégy ősszel a gyárba, és jövőre újra megpróbálod. Tudod, jó kislányom, hogy franci bácsival gondoskodtunk helyről. Tudom, és köszönöm, papa, de én nem leszek szövőnő.